Hej kära lyssnare! Nu ska ni få följa med på en konstutställning i Nyfors. Det är lördagen den 14 juni 2014. Så här står det på affischen vid grinden. Konstnärer från konstrundan samlas till en härlig sommarutställning till Forsarnas brus. Den 14 och 15 juni, Nyforsvägen 27, klockan 11 till 17. Om man hänvisar till en hemsida www.konstrundantyreso.se Och även till en Facebook-sida www.facebook.com-konstrundan.tyreso och här har vi Marika av Trollle. Hej, är du initiativtagare till Konstrundan? Nej, det inte initiativ. De hade börjat tänka på det och talat om det några år innan, tror jag. Sen blev det att det blev av nu helt enkelt. Mm och jag eh, tyckte att vi kunde ha jag tycker genom att jag har köpt det här stället mitt barnomstället, jag mm. tycker att dela med mig om Jag vet, det. jag har lyssnat på Tyreseradion ja. så jag har hört det vi, ja. Jag tycker det är trevligt att ha och det passar ja, att ha människor som kommer och tittar, det kan vara konstnärer som ställer ut här Ja. har du att du berätta om utställningen då? Ja, vi då 13 stycken som ställer ut, vi tänkte vi skulle samlas på ett ställe mm. några stycken, de som ville vara med i konstrundan på den här utställningen och då så har vi, vi provar en weekend så får vi se om vi kan återkomma med det på somrarna mm. Ja, och då gör, gör vi det och det har gått jättebra och det är trevligt och det kommer mycket folk fast vi inte har haft någon direkt reklam egentligen Utan det har, mm. Vi som är med konstföreningen har alla, alla, ju fått ordentlig inbjudan kan jag kalla det, ja. och så, det Alla som känner sina och så det är ett nätverk och så ja. sprider sig i alla fall ja, och vad var det i den här byggnaden tidigare? Ja, när jag bodde som barn hade vi grisar. Två grisar som trodde att de var människor eller hundar. De ville alltid följa med på promenader. Jaha! Och, och, ja. och höner hade vi och så en liten pony och någon get sparrade omkring också. Ja. Så det har varit lite av år i den här ladan. Ja. Gamla bilar och ja. Mm. Och sen har du köpt tillbaks ditt ja. barndomshem. Precis. Det är väl en härlig känsla. Ja, det är verkligen. Man kommer kommit hem. Ja, och det ligger ju så vackert så att man kan ju inte annat än tycka det är härligt. I den här byggnaden är det du och David Bracken som har era verk. Ulla Karlsson här. Ulla Karlsson, det är hon som står där, ja. ja. Hej, jag kommer från Kan Tänkte prata lite mer. Ja, vad heter du? Lina Lövström-Baker. Ja. Vilka verk är dina här då? Det är de här, Don Fride Anemo-serien. Ja. Kan du berätta något om dem? Eh, det är eh, ett pågående verk. Det skulle bli totalt 12 bilder. Jag eh, printer ut eh, fotografier från sekelskiftet som jag tecknar på med tusch, blyerts och kol. Och alla har djurhuvud. Mm, och alla är eh, porträtt på barn från sekelskiftet. Mm. varför djurhuvud? det handlar lite om olika epitet som vi sätter på att vi sätter masker på våra barn eller om de klär i sig egna masker vad vi vill det, hela serien handlar om föräldraskap och hur vi formar våra barn eller hur de formar sig själva och formar oss kanske. så att, det, att de får hur för att ja som ett exempel då på olika masker och de är klädda i kläder från förra sekelskiftet ja det är porträtt från förra sekelskiftet ja. ja, mm. när du säger det ska bli 12 stycken vad ska ja. du göra med dem ska det bli en bok eller en, en utställning eh, nej, det ska förstår bli jag en utställning. men sen då du vill väl sälja antar jag ja ehm, en bok, är ju, det har jag inte tänkt ut om det ska bli något tryckt, men en bok är en, en bra idé. Ja, jag, jag <laughs> är bra att, på men idéer framförall vet du. Men framförallt så ska det bli en utställning med totalt 24 verk som heter Underexposed. Aha. Så att, men av de 24 verken så är 12 de här mm. eh, don't feed. Them. Och vem gör du samtliga verk? Ja. Och varför namnet unexposed? Underexposed. Underexposed. Eh, det är ju för att... Eh, ja, man pratar, vi pratar inte så mycket om föräldraskap inom fotografi. Vi pratar om barndom och minnen och sådär. Jag får se på det från andra sidan. Jag har precis blivit förälder själv för ett år sedan. Jaha. Och därför har jag börjat fundera i de här banorna. Och, eh, ja, så jag forskar lite... Om det gör lite research. Och mm. Lycka till, det ska bli kul att se fortsättningen. Tack ska du ha. Ska gå vidare här. Hej, jag kommer från Jag Tänkte fråga dig lite saker. Jag ser ju dina alster här. Du kan berätta vad du heter. Ulla Karlsson. Ja, mm. Och här har du en massa vackra mönster. Kan du berätta om dem? Det, det är papper som, finns som är klippt. Och. Det är pappersvikning och det är origami kanske många känner ja, till som just det. i Japan. Ja. Och, men de jobbar ju väldigt avancerat i Japan och kanske gör mer form av hjul. Och, och, och annat har jag sett. Har jag. Men, mm. men eftersom jag har jobbat med bild så blev det naturligt för mig att jag eh, gjorde bilder. Men ja, det ser ut som du har utgått ifrån färgat papper på något sätt. Du har ja, inte målat det här. Jag har inte målat själv, nej. nej. Jag är med i en återbruksgrupp. Ja, för man ser så lite jag... bokstäver också här ja, och där. Så Det, det ju naturligt för mig att det här blev återbruk som jag har gjort för den gruppen mycket. Och vi har utställningar tillsammans. Mm. Mm. Så det är reklambroschyrer och det är barnböcker som jag köper på Loppis. Ja, papper med god kvalitet. Det kan vara en som är postens eftersändningskuvert till exempel. Jaha. Och katalogen Här står jag framför en tavla som Ulla Karlsson har gjort. Som är en blå bakgrund med mängder av vita små blommor. Och den är gjord helt och hållet av postens eftersändningskuvert. Så det är alltså den blå insidan på postens efterkänningskuvert som hon har använt till bakgrunden och sen är det framsidan till blommorna va? Ja, så man viker fram och tillbaks så jag, jag, det är insidan på kuvertet Ja, nu ser jag, det Ja, just det ja, väldigt vackert är det Ja, allt är så vackert som man tappar andan här väldigt vackra färger på dem allihopa. Otroligt. Det är som att väva nästan antar jag. Jag är textilare i botten. Alltså, det så är jag är det? Inte så Nej, men jag, jag kan liksom se framför mig hur man tar garner i olika ja. färger och väver med. De här skålarna då, vad är det för någonting? De är, de är sydda av flätad rishalm Och sen så är det målat i många skikt så att det skapar stagga åt formen. Mm. Mm. Det är alltså små skålar som är mellan en och... 2 decimeter i diameter, 3 kanske. Ja. Och där finns det, det finns stora också. Det finns blomkrukor till och med- jättestora. stora. Hörru du, vad får du den där rishalmen ifrån då? Det har jag köpt men den kommer ju från Kina och Japan egentligen. Ja. Mm. Men nu finns det den tyvärr inte längre. Men annars är ju många som sitter redan i skolan ja. och förskolor. Det är det du som gör de här taggtrådsgrejerna? Ja, då har jag sett verk av dig i Österby bruk för några år sedan. Jaha, ja, var stämmer. väldigt fascinerad av dem. Jag har fotograferat många ja. av dem. Ja, det var just den här okay. återbruksgruppen ja, som hade utställning Ja, just det. Det var en väldigt rolig utställning var det. Och då kan jag berätta för dig att jag hade då med mig två vänner från New York som är verkliga konstkännare, springer på alla museer i hela världen. Den utställningen var den mest intressanta de hade sett. Ja, nu ska jag här. berätta för dem att jag har träffat dig. Ja. ja. ja många har sett och jag gjorde en stor urna från början. Ja som under kulturhuvudstadsåret och den köptes in i Vallmarsöde så den har ju stått på muren utanför Vallmarsöde ja. i många år, men ja. sen så restaurerade de muren och då tog de in den och så var de rädda att det skulle komma rost på nya muren så nu har den På muren? <laughs> oj, oj, oj. Ja. Men det kan man ju naturligtvis ha ja. en lösning plåt eller och, något utkast Ja, ja visst, Ulla Karlsson visar här en bild på en vad ska man kalla det där, en ett slags urna som är gjord av virad taggtråd ja. delvis rostig från början Ja, det, för det, det återbruk rost. det också. Ja, det. det kanske var varit kostängsel eller något. Ja det har det varit. Det börjar med det här till Vannmarsudder. Du tycker det var spännande med den här kontrasten. Ja. Från den ratade taggtråden på landet och kohagen. Mm. Och sen upphöjt till prakt i Kungliga, mm. Kungliga Djurgården och Slottsmiljö. Ja, ja, visst. Så det blev en sån motsättning som ja, var spännande. Ja visst. Nu får man ju inte ha taggtråd för djuren tror jag längre. Nej. Så nu finns marknad att men skaffa det, lite det är tråkiga är att det är inte är med tanke på djuren utan det är skinnfabrikanter som är har sett till så? att det har blivit så för de vill inte ha hål i skinnen jag trodde det var omtanke om djuren Nej. och möjligen av orienterare ja. som river sig på taggtråd man skulle hoppas på det men ja. vad jag har hört så, ah. så är det så vad kul, är du från Tyrese också? Nej, jag bor här nu men jag kom från ja. Värmland. Ja, men du bor i Tyrese nu? Ja, ja för det är bara tyresekonstnärer på ja, den här utställningen. Det. Ja. Det är kul att träffa dig, verkligen. Mm. Nu har jag ett ansikte bakom alla taggtrådsverken <laughs> jag har sett och beundrat. Ja. Tack ska du ha, lycka till ja, fortsättningen. Tack. Mm, hej. hej. Och nu står jag här med David Bracken ja. som skiner som ett sol här i det fina vår Fantastiskt, mm. vilken, vilken är förrat. Ja, det är en MP3-inspelare Som jag har fått låna av Tyres Radio ja. okay. Och du har med en hel del tavlor här Ja, bilderna från Tyresö eh, som jag har varit eh, i Tyresö sedan 65 mm. så det är en bra lång tid i Sverige har jag varit sedan 58 för att börja, med, jag börjar känna gammal Ja, <laughs> som jag. Så. ja det märks eh, jag inte tycker jag eh, Då eh, är vi eh, varit väldigt givande att vara ute i naturen här och jag känner varandra nook and cranny att säger i say in English, som betyder i varje vrå ja ja mm. eh, och, eh, det har jag inte heller varit nej. i varje vrå men det är tillräckligt mycket jag tycker att det är vackert ja. och det ser. var dina ateljé här också numera är det så nej jag har inte det jag har haft det i 20 år i Gamla Stan ja där, har du haft utställning här då ja det, det är det, det jag var, har sett det var jag med på konstrunden. Ja, just det. Ja. Så det är väldigt roligt att hon är här och ja, låter oss komma ut och ja. använda sig av det här ja. fina. Ja. Du, lycka till, fortsättningen. Tack, tack ska du tack, ha. Tack, hej. Tack, tack, tack, hej. hej. Du heter Ebba stridudikas. stridudikas. Och du har ett växthus här fullt av ansikten. Ja, det är porträtt på människor och då samlar jag också repliker från, från dem. Och så skriver jag ner det. Och här i växthuset så är det då replikerna pratar här inne. Alltså det är den faktiska ljudupptagningen av dessa? ansikten som jag ska hänger här. Säga så här. Det är inspelade ljudupptagningar för jag har gjort en, en särskild inspelning med olika röster ja. som då symboliserar allihopa. Vi ska gå in här och gå lyssna in. på det så. Hur många är det du har här? Ja, det är ett par hundra ja. som hänger det är från fantastiskt. taket. Nu ska jag, säga, jag ska sätta micken här för att höra. Här kommer röster till ansikterna som hänger här. lärare när inte jag är mamma ledig. Det är min fru som handlar om mig och så dubbelsänd i tre veckor. Det får gå fort för jag har lite stress. Ja, nästa. Det är grönt Ja, det var ett litet smakprov på röster till några av de hundratals människor som hänger här. Eller hur många är det? Ja, det är ett par hundra. Det är ett par hundra. Ja, det det. Och alla är porträttlika då, vad jag förstår. Ja, det är det. på på ett eller annat sätt är det porträttlikt. Någon man ska känna igen. Eh, ja, du kan titta här. Här är ja, Tord Strömberg som har varit ordförande i Tyres konstförening i många år. Han avgick på senaste försmötet. Ja, torsmötet, men ja. han är med i styrsen. Ja, just. det. Ja, jättekul idé. Hur kommer du på sånt här? Alltså, det är ju så att jag har ett väldigt stort intresse av porträtt och ansikten. Mm. Så att jag har ju då tecknat jättemånga. Och då har jag det som en, en skatt som jag gärna vill använda. Och då, har jag ju då, och då så eh, tänkte jag nu när det var en utomhusutställning att jag vill ha teckningarna ska hänga här någonstans. Och, eh, och då så när vi kom hit till platsen så, så fanns det här ganska förfallna växthuset. Och eh, jag tänkte att oj det där vill jag ha. Bingo! Yeah. <laughs> ja. ja det var finligt. Och det här är ju... Ska jag ska säga, väl liknande föreställer jag mig. Ja. Om man går till en sån här som sitter ute på trottoaren, då blir det karikatyrer hela tiden. Men det här är ju riktiga porträtt. Ja, det är fint att du säger det, tycker jag. Ja, jo, jag kan precis se de här människorna framför mig. Ja, det var ja. Jättekul att se. Ja, tack så ja. mycket. Tack ska du ha. Lycka till i fortsättningen. Ja. Hej, jag kommer från Tyres radion. Mm. Hej. Vad heter du? Marie Gustafsson ja. heter jag. Och vad gör du för någonting? Jag ser här, ja. Marie har en utställning inuti ett litet lusthus kan man nästan kalla ja, det va? Ja, precis. Jag är inte Kom, får du berätta för mig vad du har? Här inne har jag då fyra små akvareller. Med sommarmotiv. Allt från smultron i en mugg och... Lite blommor och pressklagar. Lite sådär traditionellt sommarmotiv. Mm. Eh, och sen här har jag en stor bild. Det är det Magnolia? Ja, det Magnolia spist. i en gammal vattenkanna, va? Ja, som jag hittat faktiskt i, uppe på landet i en åker ja. en gång. Mm. <laughs> som jag grävt fram. Är man konstnärligt lagd kan man hitta motiv överallt. Ja, det, är ja, det tror jag. Mm. Var du med på konstrundan i höstas också? Nej, jag är ny här. Jag har bott ett år här i Tyresö. Ja, visst är det bra här. Ja, jag bodde här. Jag bott 20 i Uppsala. Innan så bodde jag i Tyresö. Jaha. Så att jag har ju kommit hem och jag, ja. det är ju så härligt med mm, Verkligen. Det är ju det. Så det är för min första gång som jag är med här nu i ja. konst. Jo, för jag kommer inte ihåg det sen Nej. konstrundan i höstas. Så då var jag själv runt och tittade på konst ja. på den rundan. Så, att, så är jag är med Ja. Här. Och ni ska ha den här utställningen i två dagar. Är det där ditt också på bordet? Ja, det är mitt på bordet också. Ska vi gå dit och titta? Ja, också akvareller, lite mindre. Det är också sommarmotiv och här är ju också lite hav och himmel och lite fyra. Ja. sånt som hör till sommaren. Ja, de är ju så söta, så vackra Tack. alla bilderna. <laughs> Och sen så kommer du få vara med på konstrunden på hösten också ja, antar jag. Ja, det är en härlig grupp, konstrundan. Vad heter du? Jag heter Theres Klevestam. Ja. Jag har gjort katten i Tyres. Den är ju så fin och då har du ju fått kläder också. Ja. Och där vid flaggstången, där ligger ett päron. Ja. Ett stort blått päron i, vad är det för material? Det är terrakotta som är glaserat i... Ja. Var har du mera eh, konstverk? Jag tänker på katten har du i Tyreses centrum. Ja, eh, är det många som står utomhus? Ja, jag jobbar ju med offentliga utsvittningar ja, och de flesta är utomhus. Jag har väl lite grann i, in i trapphus på, bostads, eh, bo, på bostadshusen eh, men främst där på torg och centrum. Och... Mm. Hur marknadsför du dina verk då? Det är, är det på utställningar som nej, jag jobbar inte vanligtvis med utställningar nej. Det här är bland eller tar utställningar. du emot beställningar jag tar emot beställningar Aha. Alltså ibland så får man ju söka upp eller om det är en tävling eller sådär så... mm. ah. så... vad har du mer att visa här då? med en päronet har... ja, kan vi gå dit? nu går vi ner emot själva forsen som glittrar i solskenet genom lövverket och här passerar vi den här vackra grinden som är ett spindelnät med spindeln mitt i prick som man så många gånger har sett från den andra sidan här ligger det saker ja. det här är en annan variation på pärronet men då är den bara i ren terrakotta och de samspelar ju då lite grann det är två päron som, de ser riktigt levande ut. Det är som två djur som ja. ska till och hälsa på varandra. Ja, eller kanske lite de, vif, de, eller vif, ja, de viftar på skälken där och säger ja, hej tror jag. Mycket. Nedanför en kolossal rhododendronbuske i full blom. Mm, det är otroligt vackert ja. här. Ni lyssnar, ni hör säkert hur vattnet forsar här. Och får ni föreställa er hur det glittrar i solskenet och hur pärorna ligger här och gossar? Men jag var... det ser precis ut som en rumpa där också. Ja, men, <laughs> ja, men frukter är ju lite... Ja, kan man ja säga. visst. Och där uppe ja. har jag lite plommon. Var har du plommon? Uppe i paviljongen, kinesiska Jaha. paviljongen. Här står en kinesisk paviljong också på en liten höjd. Vi knallade dit. Det är plommon det här. Ja. Ja, tre plommon ligger här och har det skönt, ja, lugnt och skönt och lyssnar till Älvens brus, Älv kanske det inte heter, Fors, det heter ju Ny Fors också. Här har vi till. Hej. hej! Vad heter Alana du? Het. Alana Robbins. Ja, Alana ja. ja. hej. Du är inte från Sverige, hör jag. Nej, jag kommer från, från Erländ. Irland. Irland, ja. Ja. ja. Men jag har varit här, jag bodde här i Tyresa i tre och halvt år. Ja, och och jag bra har svenska. Ja, men tack. Ja. <här> Berätta, vad är det du har här? Ja, jag har två tavlor istället för att man ja, ser ju lite hur ja, det har runnit. Spännande, man har inte... Helt så, så mycket kontroll Över vad som händer så det Och så passar det så bra här bredvid forsen Där man ja, har varit ja, ja, vi har ja. väljat att hålla Tältet lite öppet ja. Så, så ja, det är <skratt> så vackert ja. Så att man ja. blir alldeles andäktig Ja, det är ja. fantastiskt och här de är de här Salle tavlor Ja, som är, är hon starkast. inte här? Hon var här tidigare Ja, hon för jag visste att säkert. hon skulle vara ja, mig Ja, absolut, ja. jag tror det Ja men det är kul att, och, ja. Ja, det är väldigt stor kontrast mellan vår konst. Men det är kul att ställa ut med henne. Ja, visst. Och, Salla och så, Vartjainen ja, har två tavlor med här. Det är olja, va? Ja, jag tror de har olja också. Jag tror och, det. Och, och det här är väl också något undervattenslandskap. Ja, eller naturen i alla fall. Ja. ja. Och det här är någon sjögurka eller någonting. Ja, det ser ut som. ja. ja. Det är ja. äh, och jag har en skulptur här om du ja det vill jag se så här är min lite installation eh, av en bronskropp eller en del av bronskropp eh, som ligger på bordet ja man sen, ser ett bröst eh, den, sticka fram ja, där ja, det. och sen hand på Ja. och sen broderi som hänger på det av en palestinense Familie och det finns ett barn där med ett dock och sen ett vapen. Och sen det, så det är en väldigt stor kontrast. Ja, och sen och en, en sån där sybåge ja, jag, som spänner ut tyget som man kan brodera. Ja, så jag har broderat... Ja, är det du som har broderat det där Jag har broderat också. den med den teknik när, när man drar ut... Där. Och sen gör jag bråderi tillbaka i den. Ja, så det ser det... ut som silver som glänser i ja, där. Ja, och sen det hänger ja, fram från forsen så det är väldigt fint. Ja, ja. <laughs> har du tagit bilden också, fotograferat ja, den? Ja, jag ja. har. Ja. Och nu, jag, jag har fotograferat i cirgen två, men jag har fotograferat idag för jag tycker att det är väldigt fint ja. nu med forsen bakom. Ja, det, det har blivit sönder fint. där, det är för så blåsigt nu. i ja, man, den här har Det, det blåser så jag undrar hur det blir med ljudet ja. här? Ja. Ja, vad ja. kul! Ja, ja. ja, tack ska du ha! Hej då! Så. Och här har vi en Så, av besökarna. Ja, Siv vad tycker du om den här föreställningen jag då? Jag tycker det har varit väldigt, väldigt trevligt. Så trevligt att jag är här andra gången idag. Ja, det var inte dåligt. Nej. Det är mycket se och det är väldigt skojigt att det är Tyresö konstnär ja, på detta underbara ställe ja, som är och det, detta underbara väder dessutom mm. Ja. Mm. Nej, men för, nu för det här det är nog det vackraste stället vi har på Tyresö, faktiskt ja det kan nog hända ja, absolut ja. Det, det, jag tycker nästan att det slår slottet mm. är det något du tycker bättre om än någonting annat här Ja, ja. Allt är ju så vackert ja, ja. Och... Du menar att jag har konst Ja, det är, det är svårt att säga ja, Vad man ja. tycker bättre. Ja, mm. var kul, tack ska du ha Hej. Hej Nu har jag lyckats fånga in Marika av Trolle igen mm. Nu har vi kommit inomhus här För att Få lite bättre ljud ja. Oj vad härligt det var här. ja, Ska jag sitta i den här sköna Ja tack och Titta på den här fantastiska utsikten och här har du en oljemålning av ett slott. Ja, det är Spanien Gustav, faktiskt. Ja, Gustav Rydbäck han kallas för Spånga vet inte varför. Ja, väldigt fint. Jag ska tala om att där min farfar och farmor bodde när jag var liten på en bondgård. Det huset påminner väldigt mycket om det här. Ja. Samma gula färg, ja. samma takbrytning. Ja, väldigt Men ja. det här är lite större. Och så bodde jag och min familj då i en flygel. Ja. Så det är nästan som att komma hem. Ja. också fast vi hade ingen fin sjö. Ja. Hör du, hur kom du på den här idén? Nej, ja, jag har alltid tyckt det var roligt att åka lite utställningar. När <hör> jag bodde i Frankrike så gjorde jag det. Ja. I uppe vi hade ett ja, så kallat slott. Inga tinnar och torn men ett stort ställe i bergen. Ah, Nej, kommer någon att hälsa på. Hej, mm. hej. Ska du äta upp micken? många bovar som har nosat på en dem. Den går inte att äta. Och då hade jag fransk-svenska konstnärer, alltså både franska och svenska. Men att de hade en svensk anknytning. Så då ställde Arsene Brenner och Kurt Asker, och Peter Tillberg och Angelica och ja, Många av de här svenska ja. som bor där nere, ja. ut. Och Då hade vi i skogen. som man gick en, en promenad och fick upptäcka skulpturer. Mm. Och då tyckte att att ja, nu har man ju så fint ställe här och mm. natur- det är viktigt det är jag. fantastiskt. Så då provar vi gör det. Ja. Och det kanske blir lite mer sprid ut så vi efter mer i, på berget här runt. Ja, ja. och det är tre, ni är tretton konstnärer nu. nu är, som är med här idag ja. och imorgon. Du, jag såg du hade några stora krukor stod ute på gräsmattan. Ja. De är väldigt lika de som du har framställt i datorn. Ja, just det. Jag började i datorn. Ja, med dem också. Ja, precis. Och då så... så hade jag gjort några stycken och så tänkte jag för jag började, jag tycker om att leka med olika program och var det var ett 3 d program och så gjorde jag en form och, och jag målade på dem och, och så frågade jag en, en keramiker Michel Mural som också ställde ut nere hos mig i Frankrike om, kan, vi, kan man inte göra för han har en, stora, en stor atel med tre jätteugnar och det kommer konstnärer från Spanien och Sverige och överallt och gör saker och sådär. för kan man göra jag skulle göra de här i på riktigt. Ja visst. Du visade, ja, visade i bilden i datorn. I datorn. Ja. Och så åkte jag dit och satte vi igång och så började vi med de där. Är det drejat eller format ja, var... för hand eller hur? Nej, alla kolombier. Alltså det man rullar. Ja, rullar som en orm ja. eller vad jag ska säga. Ja. Och sen trycker man tummen och så. Ja. Om, efter en form. Ja, väldigt vackra. Mm. Och du fick den form du ville. Ja. ja. ja. Fast den, den som är... Det varför jag gjorde det var för att det blev fel det första blev fel i datorn mm. det var ett fel hack som jag tyckte var intressant det var så det började ja. annars hade jag inte, kanske inte fortsatt just med den saken ja. med krukor. Ja. hur ja. ja, tycker du det har varit här idag nu då? första ja, då. dagen och snart ja, till ända. På, ja faktiskt jag klockan är det började man har inte hunnit tänka ens Nej. jag, förstår jag är inte. bara äter kockor ja <laughs> ja, ja. Och så har ni en dag imorgon också. Och så har vi en dag imorgon. Sen är det att packa Sen ner det. Packa ner. Sen får vi vänta på utställningen i konstsalongen kanske. Ja, Lana som Robbie som, som ställer ut här. Hon är i konstsalongen i november. Jaha. Och då blir det också kultur i höstmörkret och blir det kultur, med en konstrunda då blir, då blir det här också. Ja. Och vi kan åka runt till de andra konstnärerna och se dem i sin ateljé. Ja. och det som inte har ateljé. De kommer ställa ut i, ja, i Alby fritidsgård till exempel eller Udby. Vi ah, får se vilka det, det blir. Ja. Vilka som vill vara ja. med. Ja, det ska bli kul att vänta ja. på. Lycka ja. till. Tack och ska tack, du ha. Varför, Hejdå. Du lyssnar på Radio Tyresö 1.4 MHz och jag som har talat med konstnärerna på sommarutställningen i Nyfors heter Gunilla Grell-Lundgren. Hej då.